إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له Aşhedu Allāh ilāha illā Allāh wahdahu la sharīka wa aşhedu anna Muḥammad an wa Rasūlu. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْسِلِينَ وَقَالَ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 وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكلوا كولا صديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد افاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ماشر المسلمين رحماني ورحمكم الله جميعا saya mewasiatkan diri saya dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala dengan sebenar-benarnya takwa kapan dan dimanapun kita berada. Karena takwa adalah merupakan bekal yang paling baik bagi kita di hari kemudian, di mana Allah Subhanahu Wataala bermfirman. Watazzawadu fa'inna khairazza di takwa dan beberkala kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah kaum Muslimin rahimani warahmatullahumma Allahu jamia. Akhir-akhir ini kita khusus di wilayah negeri Indonesia yang kita cintai kita mengalami musibah saudara-saudara kita di Lombok ditimpa bencana alam yang begitu dahsyat gempa bahkan sebagian daripada saudara-saudara kita masih belum ketahuan nasibnya apakah dia masih hidup atau sudah meninggal di dalam runtuhan-runtuhan runtuhan bangunan inilah yang menimpa sekarang kita walaupun kita tidak merasakan pedihnya penderitaan mereka di sana tetapi kita ikut sedih hati kita terkoyak-koyak hati kita ikut sedih melihat penderitaan saudara-saudara kita di sana jamaah sekalian kita cuma bisa berdoa kepada Allah SWT semoga Allah SWT segera menghentikan cubaannya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala cepat mengeluarkan mereka dari Mara bahaya dan bala yang sedang menimpa mereka Juga bagi saudara-saudara kita di luar Lombok Yang memiliki kelebihan harta Maka diharapkan mereka untuk menyumbang meringankan beban-beban saudara kita di sana Tapi yang paling penting dari ini semua jemaah sekalian bahwasanya apa yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok atau apa yang menimpa Indonesia secara umum maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya negeri yang kita cintai ini itu sudah langganan yang namanya bencana alam. Sudah langganan yang namanya musibah masih segar diingatan kita tsunami di Aceh yang menelan korban ratusan ribu banjir di Jogja gunung berapi dan lain sebagainya tahun demi tahun bencana alam menimpa negara kita jamaah sekalian nah yang salah dari sebagian kaum muslimin mereka menyikapi atau menilai apa yang menimpa negara kita ini adalah sekedar fenomena alam. Padahal ini adalah salah. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah bencana seperti itu untuk memperingati kita supaya kita mengingat akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah terjadi bencana alam musibah seperti itu kecuali karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasihani adalah sebagian dari kaum muslimin masih meyakini ini cuma sekedar fenomena alam. Bukannya mereka mau sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengambil dalih-dalih yang lain. Jamaah kaum muslimin rahimani wa jamiah. Sebagian kaum muslimin ada yang bertanya Masa sih Adab ini, musibah ini merupakan adab dari Allah Bukankah kita ini Indonesia adalah negara Islam Bukankah kita ini Indonesia penduduknya kebanyakannya kaum muslimin Harusnya negara ini tidak diberikan adab Dan salah kalau dikatakan adab karena kebanyakannya adalah kaum muslimin Ini sebagian anggapan dari mereka Wahkan kalau kita mau melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bantah mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walaupun ahli al-Qur'an, وَتَقَوَّلَ فَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lafathna alaihim barokatim minas sama iwal ar. Maka sungguh kami akan buka bagi mereka berkah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami adab mereka disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Jadi datangnya adab ini tak lain dan tak bukan karena adab dari Allah subhanahu wa taala. Walaupun kebanyakan kaum muslimin tetapi ternyata mereka bergeliman dengan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berkah dicabut dari negeri mereka jemaah sekalian kalau kita lihat negeri Arab di sana yang begitu tandus kering sejauh mata memandang beda dengan Indonesia yang begitu hijau sejauh mata memandang hijau apa yang ada di Indonesia pun banyak tetapi kenapa beda berkahnya dengan di sini? Disanya diberikan oleh ber, berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk mengutang dia utangi negara lain. Jangankan untuk memberi mengambil hibah dari negara lain. Bahkan dia yang memberi hibah ke negara lain. Kita sebaliknya. Kita sebaliknya. Minta, -minta, alf, minta maaf saja yang sebagai pewarna negeri. Tetangga saya, S3 di Umhas. bagian ekonomi? Profesor dia mengatakan, Ustaz saya malu sebagai pewarna negeri. Kenapa? Gaji saya ternyata utang dari luar negeri kita harus kembali kepada diri kita jamaah sekalian Di mana berkah selama ini para negara kita adalah negara yang sangat kaya raya satu hari satu hari hasil dari peri -peri di Timika sana bisa menggaji pegawai negeri seluruh Indonesia selama satu bulan belum lagi kekayaan-kekayaan yang lainnya maka kita bantah kepada mereka dengan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana kepada kita disebabkan karena dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala mencabut berkah berkah dari kita. Tidak ada cukup peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa kullun akhadna bidambi faminhum man arsalna alaihi hasiba Wahminum man ahasathu sijha, wahminum man hasabna bhi al arda, wahminum man aqrana, wahminum man aqragna, wamaka Allahul adlimahum, malakin kana ang fusulimulimun. Dan setiap diantara mereka kami adab dengan sebabkan karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu kerikil, ada antara mereka ada yang kami adab dengan suara yang bergemuruh. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke lautan. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menegaskan bahawasanya adab yang datang kepada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Baharul <tuh> fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasil yudikahum ba'dallazi 'amilu lahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan karena perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri karena dosa-dosa mereka. Liudika hamba-hamba yang amilu supaya diperlihatkan kepada mereka akibat dosa-dosa mereka. Laallahum yarji'un, mudah-mudahan mereka bisa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan jamaah sekalian, kaum muslimin. Datangnya adab seperti ini menyebabkan Harusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita minterveksi diri kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mana mengatakan ini adalah sekedar fenomena alam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'lamu anna ma yuridu Allah ayusi biham bi'dhi Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kepada mereka adab Disebabkan karena sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan Dan ternyata kalau kita melihat sejarah jamaah sekalian Kaum-kaum terdahulu diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebabkan karena dosa-dosa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat kaum Nabi Nuh alaihi salam Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil perantara di dalam berdoa Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan dengan banjir yang begitu dahsyat. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihim falabitay fiihim alf illa 50 ama fa akhadahum wahum zalimun. Dan kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia tinggal berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama seribu tahun kecuali 50 tahun. Yaitu 955 tahun lamanya maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan adab kepada mereka berupa banjir yang begitu dahsyat dalam mereka dalam keadaan dolim kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam menyebabkan mereka diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kesyirikan yang terjadi di masyarakat kita persis apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam bahkan lebih parah lagi kalau mereka dulu berdoa mengambil perantara kepada, kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui orang-orang salih yang telah meninggal tetapi kita sekarang kaum muslimin mereka mengambil perantara di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang tidak dikenal kesalahannya bahkan kepada para penjahat pun kepada benda-benda yang tidak ditahu keberadaannya mereka mengambil perantala di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu min dalik wa na'udzubillahi min dalik kita lihat kaum Nabi Lut alaihi salam mereka diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena perbuatan liwat yang mereka lakukan faakhadhu musayhatu musyriqin Faj'alna 'aliha safilah wa amtarna 'alayhi hijaratan min sijjeel dan kami adab mereka dengan suara yang bergemuruh pada pagi hari dan kami bolak-balikkan bumi mereka dan kami hujani mereka dengan batu yang panas kaum nabiullahih salam dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan liwatnya dan perbuatan yang seperti ini masyaallah naudzubillahi min zalik ada di tengah masyarakat kita bahkan sebagian dari mereka elit-elit politik atau sebagian di antara mereka orang-orang yang dipandang sebagai candi yang bergelar sampai profesor doktor menghalalkan perbuatan seperti ini jamaah sekalian na'udzubillahimindalik wa na'udzubillahimindalik kita lihat di sana Allah subhanahu wa ta'ala mengadab fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakannya kepada Allah Subhanahu wa taala kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau tunduk kepada Allah tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita lihat Qarun yang enggan untuk mengakui bahwa nikmat yang ada pada dirinya itu dari Allah Subhanahu wa taala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Membenangkannya dan harta bendanya ke dalam bumi jamaah sekalian Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita Bahwasannya azab yang terjadi Atau musibah yang terjadi di muka bumi ini Tak lain dan tak bukan adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka mari kita menginterfeksi diri kita sendiri kita menginteraksi dari kita keluarga kita dan masyarakat kita, sehingga akan terbentuk masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala, yang diharapkan datanya berkah dari Allah Subhanahu Wataala, dan kita harapkan berhentinya adab yang menimpa negara kita ini tahun demi tahun. Aku luka mata semaian. Wa astaghfirullahi walakum walisaa'iril mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiikihi wa amtinani Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'ani wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu addai ila ridwani wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin jamaah sekalian Negara kita yang kita cintai ini adalah negara yang sangat berpotensi sekali sebagai kekuatan kaum ke muslimin seluruh dunia. Dan kita sebagai penuntut ilmu diharapkan untuk bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah Subhanahu wa untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa kita harapkan Indonesia ini akan bangkit Dengan bangkitnya ahlus sunnah wal jamaah Yang menyebabkan datangnya berkah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita cuma rakyat biasa Kita cuma talib ilmi Tetapi insya Allah Dengan adanya orang-orang yang bertakwa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Akan mendatangkan kebaikan untuk negeri kita Dengin adalah sumber kebaikan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walau anna ahlal qura amanu wa taqhaw. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Seandainya pun iman, negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti dan pasti kami akan buka berkah bagi mereka dari langit dan dari bumi ingat kita merealisasikan iman dan takwa dengan sebenar-benarnya iman dan takwa bukan cuma sekedar pengakuan bukan cuma sekedar seruan tetapi kita realisasikan di dalam kehidupan kita masing-masing jamaah sekalian kemudian ingat kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingati kita memperingati kaum muhajirin dan ini sudah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di negeri kita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ma'asyarul muhajirin khamsah hisalin wa udbu billai an tudrikuhunna wa muhajirin ada 35 perkara dan saya berlindung kepada Allah subhanahu wa taala supaya kalian tidak mendapatkan perkara itu ma al fawahishatu hatta alanuha illa bi tuliyabil tawain tidaklah mereka Menampakkan perbuatan kiji zina liwat dan lain sebagainya. Dan mereka mengumumkannya, melakukannya secara ramai-ramai dan terang-terangan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka adab, penyakit-penyakit yang menular. Muncullah AIDS dan lain sebagainya. Muncullah AIDS dan lain sebagainya. Yang kedua. Wa manakasul mikaila wal mizana. Dan tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali betulia di sinina wasu wasu al maunati wa sultan. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali akan ditimpa dengan kekeringan yang begitu panjang, kehidupan yang begitu sempit dan pemimpin-pemimpin yang jelek kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma mana'uz zakata amwalihim illa man ilmatar walaulal bahail mun ilmatar walaulal bahail lam yumtaru dan tidaklah mereka menahan hak zakat-zakat mereka kecuali akan ditahan turunnya hujan dari langit seandainya bukan karena binatang ternak dan hewan-hewan tidak akan mungkin diturunkan hujan dari langit Wa ma fakhara ahda Bainahum illa sallatallahu alaihim adu'a min ghairiihim fahadzum fa fi dan tidaklah mereka Menyelisihi, mengingkari janji-janji mereka kecuali akan diberikan kepada mereka penguasaan dari musuh-musuh selain mereka yang mengambil harta-harta mereka wa mahaka masultanuhum bima anzalallahu fi kitabih Ilah jahalallahu albaasadeena hum dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan selain apa Allah subhanahu wa taala turunkan kecuali Allah subhanahu wa taala kemunculkan di antara mereka permusuhan dan perselisihan dan ini telah terjadi di tengah-tengah kita, tengah -tengah kita jamaah sekalian maka mari kita kembali kepada Allah subhanahu wa taala Bertobat dengan semena benarnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wama kana Allahu liya'dhibahum wa, li wa antasihim wama kana Allahu mu'addibahum wa hum Tidaklah Allah subhanahu wa taala mengadab mereka sementara mereka ber, sementara kau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa maka Allah muadzibahum wahum yastagfiron dan tidaklah Allah mengadab mereka sementara mereka senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar ini akan menahan datangnya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wabarik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat Al-Ahiyyai minhal ma'amuat Innaka sami'an qaribun mujibud da'wad ya qadi al-hajah Allah mansur ikhwani nafsi lombok, Allah mansur ikhwani nafsi lombok, Allah mansur ikhwani nafsi lombok, Allah asli ahwal shababana, Allah asli ahwal shababana, Allah asli ahwal shababana, Allah asli ahwal muslimin, Allah asli ahwal muslimin, Allah asli ahwal muslimin, Allah mansur mu'mini nafsi palestine, Allah mansur mu'mini nafsi suria, Allah mansur mu'mini nafsi kulia alam, Allah maalekabliyahudiyah nasr warrafi da wauliyah اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه واقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسنون اقيم الصلاه